Він теж щось таке, і в нього більше цих преференцій. В будь-якому разі не Гоцика, а його, Макара, Люба попросила про той неймовірний і, мабуть, кращий у Макаровому житті секс. Механік спробував пригадати легкі любені рухи, гаряче тіло, раптом гидка думка перекреслила жагу, що народилася несподівано лише від згадки. І вже роздавалася Макаровим тілом. Чому Люба попросила про секс саме його? До цієї миті запевняв себе, Люба більше довіряла йому, бачила в ньому близьку людину, брата. Та Цього ранку сам у кімнаті на Костянтинівській механік раптом зрозумів. Люба просто знала, що він здатний на таке паскудство, а Гоцик – ні. Дивна річ, не збентежився. Позбавив Любу цноти та це дрібниці, для льотчика. Зате не підклався під старих бабів за гроші, як Гоцик, і не купився на базиратті, як Люба. І знайде її він, Макар. Треба тільки якось відсунути від пошуків Гоцика. Кеба працює, придумає як. Гроші мав. Та коли... На Костянтинівську повернувся гоцик з пивом, сказав. У мене бабло скінчилося. Гоцик мовчки дістав з кишені останні надходження від мами з Португалії і розділив навпіл. На хавку вистачить, вставай уже. Погнали до твого гакера. Даїшну базу колопати. Макарів Однокурсник Вітько Дрозд жив на славетній Троєщині, не любив слова хакер і комп'ютери компанії IBM, обзивав їх тупими пісюками і зневажав усіх користувачів пісюків. Дрозд любив слова крякер і комп'ютери компанії Apple. Тому усі стіни його кімнати прикрашали погризані Яблука впряміж із портретами Стіва Джобса в різні роки його словетної кар'єри. Саме у компанії Яблук, Джобса і двох компів Макар із Гоциком і знайшли Відька Дроздатого ранку. Почувши про завдання, Дрозд навіть образився – це вам у будь-якому комп'ютерному клубі за дві хвилини зроблять. Чи купіть на Петрівці диски з даєшною базою? Бабла нема. Нам треба на халяву і швидко, пояснив Макар. І Дрозд погодився на три пляшки пива. Дві хвилини розповідав про тупі пісюки, не оминув увагою і Стіва Джобса на стіні. «Велика людина», – показав на постер. Макінтош фореве. Мазераті. Київські номери. Три вісімки і ще одна цифра невідома. Спробував повернути Дрозда в реальність Макар. Але Відько спочатку доспівав осанну Джобсу і тільки потім, за кілька хвилин, Доколупався до даїшної бази і видав інформацію на гора. «Вісім вісім – прочитав Макар на екрані монітора. «Власник Сердюк Максим Володимирович, 1984 року народження». «Адреса є?» – спитав Гоцик. «Адреса була». Гоцик так рознербувався, що… Висмикнув з руки Відька Дрозда йому ж обіцяну пляшку пива і ковтнув зараз мало напівпляшки. Хрещатик? Чудово, от і прогуляємось. На хрещатик строєщини дісталися за півтори години, та папірець з точною адресою не допоміг. Кремезний чоловік, років сорока, у чорній уніформі охоронної фірми з написом «Ангел» на спині, мовчки змахнув під з чола. Хто тих ангелів серед літа у чорне вбрав? І загородив вхід до під'їзду новобудови біля Бесарабського ринку. Так, хлопці зупинилися і повернули назад. Питань не ставити «Ніхто тут не живе, довідок не даємо». І тільки коли Чорнявий, точно західняк, хлопчина з мішком будівельного сміття на спині, вискочив з під'їзду і побіг до сміттєвих баків, Гоцик із Макаром зорієнтувалися. Перестріли хлопчину біля баків. І Західняк охоче розповів про дизайнерські витребеньки багатих, шалену вартість будматеріалів з усієї Європи і жалюгідні копійки, за які він із земляками тут горує. «Житці ще не в'їхали?» – запитав Гоцик. М, «Деякі», – відповів Західняк. «А такий сердюк Максим Володимирович – Мажор на Мазераті, номер 881 Не бачив? З'являється іноді. Хата в шоколаді. Мамця, сину, подаруночок зробила, поки він за бугром був. Хату придбала і ремонт зробила. Наша бригада гарувала. Таке стерво та мама, рятуй мою душу. А хлопця давно бачив, а я за ним не стежу. «Бачив колись, а де батьки його мешкають, часом не знаєш?» – спитав Макар, хоч на ствердну відповідь не сподівався. «У царському селі», – відповів хлопчина. «Ми всією бригадою під їхнім під'їздом не раз по півдня тирлувалися». «Навіщо?» – спитав Гоцик. «Пані любила, щоб по гроші, до неї їздили І чекали, як бомжі Під під'їздом по кілька годин Кажу ж, рідкісне стерво Який чоловік витримує? На одинадцяту ранку В результаті блискавичної операції Володимир Гнатович Сердюк Увімкнув електрику В далекій районній лікарні Крок перший вислухав Рому Шиллера і демонстративно послав під три черти. Ти на кого працюєш, Шиллере? Власноруч крутив кермо автівки, на Рому не дивився. Біля МВС висадив, наказав розшукати полковника Баклана і на 12 дня мати усе що тільки можна накопати на Коноваленка, його партнерів, на банки, які їх обслуговують, і на людей, які його прикривають. Крок другий. Скористався однією з ідей Шиллера і почав її реалізацію із зустрічі з бізнесменом Петром Челядинським. Був за Петром борг. Просив Сердюка свого часу, аби його Людина контролювала одну з митниць на західному кордоні. Сердюк справу зробив, хоч та людина Челядинського – шматок багнюки. Узнав від Сердюка про призначення і не вигадав нічого кращого, ніж запропонувати на знак подяки мерседес чи елітну квартиру в центрі столиці. Розшаркувався. Сердюк тоді від несподіванки мало контроль над собою не втратив. Давно вже йому такий дріб'язок не пропонували. Митник, мабуть, без слів читав по сердюковому обличчю. Перепрошую, Володимире Гнатовичу, обережно. Може, один день роботи митниці ваші? «Вам, для вас. А це вже було забагато. Сердюк не взяв нічого. Челядинський розплатиться». І от вони з Петром сиділи у хайтеківському кабінеті Челядинського. І вже те, що Сердюк приїхав до бізнесмена, а не навпаки, означало «час повертати борги». Сердюк одразу до справи. Є один райцентр. Мені необхідно, щоб в адміністрації президента цей райцентр внесли в робочий графік поїздок глави держави. «Там що? Катастрофа?» – спитав Челядинський. «Слухай, Петре, у нас всюди катастрофа. У нас тільки на митниці». «Все гаразд. Людина твоя працює?» – насупився Сердюк. «Та ні, то я так. Ну, треба внести внесемо». Челядинський повернувся в ділове русло. «Сьогодні ж зустрінусь зі своєю людиною з адміністрації. На який місяць?» «На завтра». До надзавдань Петро Челядинський не готувався. Щелопа відвалилася. «Спокійно, – любий друже, – сказав Сердюк. – Президента не чіпатимемо. Президент святе!» Здався йому той райцентр. Але рядок у графіку повинен з'явитися. Сьогодні ж. За годину. Із адміністрації хтось повинен зателефонувати в райцентр, мовляв, завтра чекайте на президента і обов'язково натякнути, що главу держави цікавитиме соціалка. щоб світло було в лікарні, до дитсадків фрукти завезли, бордюри підфарбували, чи що там у таких випадках робиться. Зрозуміло? Петро Челябинський перетравлював інформацію. Тобто, він не поїде. Так? Я правильно зрозумів? Сердюк зацікавився. А можна зробити так, щоб поїхав президент чи прем'єр-міністр? Ну, якщо треба, поїдуть і президент, і прем'єр-міністр можна навіть разом. Не треба, вирішив Володимир Гнатович. Мета така, щоб у тому райцентрі місяць і дня у день чекали на несподіваний візит глави держави. Щоби ні за яких умов, хоч би ствол біля скроні, нікому й на думку не спало, що можна відрубати світло в лікарні. Уточнює, мене хвилює конкретно світло. В лікарні. Бордюри можна не підфарбовувати. А якщо без рядка? Просто телефонний дзвінок. От ти, Петре, ніби й розумна людина. Який телефонний дзвінок? Хто про нього в адміністрації знатиме? А рядок? Клерки в адміністрації почнуть графік звіряти – Побачать, перелякаються, почнуть з'ясовувати, уточнювати, звісно, викреслять на завтра. Та думка, що у президента міг бути намір поїхати у той Райцентр, залишиться. Якщо хтось з дуже розумних почне з'ясовувати, йому повідомлять, були такі плани, а чи залишилися невідомо. На одинадцяту в райцентрівській лікарні засвітилися лампочки, а Володимир Гнатович вкотре упевнився у власній геніальності, хоч ідея належала мордоділу Шиллеру. Залишалося зрозуміти, де Коноваленко тримає лікаря, і проаналізувати аргументи, які не тільки змусять гниду Ростика відпустити дядька, але завалять самого Коноваленка раз і назавжди. Та перш ніж вислухати Беклана і Шиллера, Володимир Гнатович поїхав на околицю міста, де на нього вже чекала людина, про існування якої не знав ніхто з оточення Сердюка пані Жені уривався терпець. Дві години після раннього від'їзду чоловіка тільки те й робила, що намагалася утримати Макса вдома. Та син уже не реагував на блинці, мамі зле, іде твій здоровий глуст, мовчки одягся посеред великої вітальні, а матері серце вшмаття. Застигла біля дверей, спостерігала за сином. Глянути нема нащо. Схуд після другої поспіль безсонної ночі. На контакт не йде і знай телефонує комусь на мобільний. Та щоб вона провалилася, шльондра руда вибухнула. Я давно знала, її до нас спеціально підіслали – а ти, як ідіот, шукаєш її по всіх усюдах. Втопилася? Та такі не тонуть. Сидить собі зараз десь серед таких самих гівнюків і регоче з нас. Замовкла, На сина глянула. Макс стояв посеред вітальні з футболкою в руках. Та пані Женя бачила тільки синові очі, «Великі, здивовані, гіркі!» Видихнула. Демонстративно відійшла від дверей. «Хочеш? Іди, не дитина!» Макс мовчав. І це ще більше дратувало пані Женю. «Господи, душу в нього вклали, любов'ю і турботою оповили, як тільки пуповину перерізали по тих Америках, Європах, щоби мови і освіта, квартиру йому, мазераті. А він, як повернувся, прилип до байстрючки провінційної. Хвала Господу вчасно зникла. «А, а звідки ти знаєш, що вона рода?» Пані Женя напружилася, показала нам Максів мобільний. Це ж її фото у твоєму мобільному. Хто її підіслав і чому до нас? Ти Любу раніше бачила? Пані Женя ще раз напружилася. А яка різниця Макси? Жбурнула подушку, впала в крісло стокілограмовим тілом. Може, я надто грубо сказала. Мені шкода. Менш за все, я хотіла б нашкодити чи образити тебе. Але вибач і мовчати не буду, коли бачу, як моя єдина дитина божеволює через якусь нікчемну дебілку. От побачиш, мене час і вона з'явиться, ніби нічого не сталося. Цікаво. Скільки їй заплатили, щоби отак підло розбурхати нашу сім'ю? Голота! За копійки, мабуть, погодилася. А от цього, пані Жені, краще би не казати. Голота? Макс обережно підійшов до крісла, в якому насторожено застигла мати. Присів, зазирнув їй у вічі. Так це ти, та гладка потвора, Який Люба голки в кріслі лишила. Ех, пані Женю, як підкине, як струсоне, Крісло по підлозі покотилося. Так ось як вона тобі про твою матір розповідала, А ти що, сміявся, з матері сміявся? То комоно, промовив Макс, за голову вхопився, Божевілля, Божевілля, геть. Про ліфт забув, біг сходами, почував себе останньою тварюкою і з подивом констатував, не жалкує, що згадав про ті голки. Окремі фрагменти складалися в одну картинку. Так он, чого Люба так нервувала в ту ніч і в той день. Тільки раніше пагорб біля співочого поля, етнофестиваль, гуцул із баяном. Макс показав Любі фото батьків у мобільному, а вона раптом притилилася до нього так відчайдушно і так проникливо, що він відчув себе не просто чоловіком, захисником, воякою, мужем. Пригорнув її до себе і шепотів, що ніколи і нікому не віддасть її. Чому вона не сказала правди? Адже з першого погляду в задрипаному нічному клубі, куди його випадково занесло, Макс відразу зрозумів – Люба, його людина, його, а значить, так само, як і Макс ненавидить брехню. Макс вибіг з під'їзду, зупинився і розреготався. Біля під'їзду стояли Марта і Мазераті. Марта від тата, Мазераті – «Від мами», – подумав з іронією. Марта зараз бігтиме слідом, бо тато наказав не залишати його на самоті, а він вскочить у ненависну зератті нав'язливий матусин-дарунок іщезне маячня. «А, Макси, привіт! Як справи?» – пробльхотіла Марта, ніби випадково зустрілася. Марто? «Хочете, мазераті?» Марта розгубилася. «Володимир Гнатович просив, щоб я, якщо тобі треба. А якщо мені не треба?» «Звільнить!» – наважилася Марта. Макс скептично зітхнув. Марта не люба, у гордості геть нема. «Тоді сховайтеся, Марто!» Бо бігти за собою я вам однаково не дозволю. Куди сховатися? Сідайте в мазераті і чекайте. Батько спитає, а ви йому на хвилину відійшов, сказав зараз повернуся і поїдемо. Можна я біля мазераті почекаю?» – попросила Марта. Макс знизав плечима і пішов до Старонаводницької вгору по бульвару Лесі Українки. Їжився, хоч сонце гріло. Відводив очі від перехожих, наче кожен випадковий погляд зустрічної людини рентгеном наскрізь. Куди чвелав? Не знав. Знав, від чого біг. В голові одне. Чому Люба не сказала, що знала батьків? Тоді б він а щоб він тоді відклав зустріч, а щоб це вирішило, підготував маму з татом. Як про пані Женю згадав, аж зубами рипнув. Ну, яка фігня, мама спить з якимось кутюр'є майже одного з ним віку, то комуно. І як би Люба йому про це сказала. Коли вона зі сміхом розповідала про гладку, хтиву потвору, вона не знала, що Макс, її син, геть заплутався. По душі багнюка хвилею дістав цигарки, запалив. «Вогню не знайдеться?» Перед Максом стояв високий, міцний хлопець. У руці в нього деміла підкурена цигарка. Це був Гоцик. Вони з Макаром дісталися до царського села саме тоді, коли ошелешений Макс біг сходами. Резонно вирішили шукати Мазераті. І вже за кілька хвилин Гоцик побачив автівку біля одного з під'їздів. А поряд Марту очам не повірив. Мартазавра сховалася за дерево. Насупився, що робити. А от і метросексуал, прошепотів поруч Макар, Гоцик визернув за дерево. Точно. «Я до Мартазавра не піду», видихнув. «Давай так». Я беру на себе метро-сексуала, а ти – Мартазавру. «А нафіга нам твоя Мартазавра?» – спитав Макар. «Мартазавра багато чого може знати. Головне – не злякай її!» Задумався. «Скажи, що журналіст, що давно стежиш за її кар'єрою, що ніхто не розповідав про відповідальну працю депутатських помічників. «Ну що я тебе вчу? Давай уже, гриби!» Домовилися ввечері зустрітися на Костянтинівській. Макар повільно пішов до Марти. Гоцик побіг Старонаводницькою, щоб обігнати Макса і виникнути перед ним як невідворотність. Об 11.15 – Ростислав Коваленко дізнався, що в лікарні врубили електрику. Оскільки з рибками від... розібрався ще під ранок, тож хвилин двадцять м'яв морди помічникам, а потім зателефонував Ромі Шеллеру. Рома Шеллер якраз тирлувався в кабінеті полковника Баклана тому дзвінок Коноваленка довів його до миттєвої панічної істерики. Будьте на лінії, нервово. З кабінету в коридор прожогом тихий закуток знайшов. Пане, ви з глузду з'їхали? Якого біса ви мені телефонуєте? Ми з вами контракту не підписували. Коноваленко назвав цифру і рома остовпів. Цікава перспективка вимальовувалася. Ці двоє Сердюк і Коноваленко, здається, пішли в банк. А в таких ситуаціях люди гроші не рахують, сече під кадиком кров в очах або пан, або пропав. З власних спостережень Рома Шеллер напевне, знав головне – і переможець, і переможений. Однаково, втратять лише в одному – у грошах. І Рома Шиллер вирішив зібрати врожай. Добре, зустрінемося. Часу нема, відрубав Коноваленко. Працюємо в телефонному режимі. Легко сказати. А якщо Рома Шиллер бачить Прямо по курсу приймальню міністра ВС, а повз нього коридором ідуть дядьки з такими погонами та лампасами, один вигляд яких гальмує не те, що думки, обмінні процеси в усьому організмі. Добре, у телефонному режимі, але за п'ять хвилин. За дві хвилини устиг залишити беклану якого викликали до керівництва повідомлення, що повернеться за 10 хвилин. Ще дві хвилини пішли на термінову евакуацію з небезпечної установи. І в останню з п'яти Рома Шиллер спокійно йшов геть від МВС і одночасно думав, що за нетерплячка змушує Коноваленка так активно кидати в нього купюрами. Дзвінок застав посеред тротуару. З мобільним коловуха Рома присів біля зграйки голубів, простягнув до них руку. «Тільки не переповідайте мені суть проблеми, я в темі. Як там наш лікар?» втік падло. Рома напружився і подумки похвалив себе за професіоналізм. Якийсь дилетант не поцікавився б деталями і мав би перелом хребта без поїздки в Альпи, у кращому випадку. Ми про електрику? З адміністрації маякнули, що в район президент може приїхати. Геніально! Рома Шиллер образився на Сердюка. Ідея Ромена. А Сердюк, невдячна свиня, йому навіть доброго слова не сказав. Ну що ж, отже у Роми з'явився і особистий мотив. «Робити що?» – спитав Коноваленко.